Розташованого у Білогорську неподалік Сімферополя, тримали в руках найновіше російське озброєння автомати Калашника сотої серії та гранатомети РГ-94, яких не було і немає на озброєнні української армії. На те, що вторгнення бандерівців видовище Постановочне, вказує. Абсолютна відсутність крові, незважаючи на те, що кілька людей на вулицях лежали начебто мертві. Зрештою інформацію про загиблих у псевдострілянинах спростував навіть генеральний консул Росії в Криму, та це вже не мало значення. Путін, Матвієнко російське телебачення та чиновники продовжували переконувати – українські націоналісти розстрілюють росіян у Криму. Із початком збройного протистояння на Донбасі між Збройними силами України, добровольчими українськими батальйонами з одного боку та місцевим криміналітетом, так званими ополченцями, та російськими – регулярними військами з іншого. Вигадки кремлівської пропаганди перейшли всі мислимі межі, шокуючи бездушністю та зухвальством, навіть людей уже звикли до російської брехні. Росіяни почали активно спекулювати на темах загибелі дітей, а також страждань матерів за загиблими в боях синами. 27 травня 2014 року журналістка російського телебачення Life News Ерміна Катаджан вивісила в своєму Twitter-акаунті фотографію восьмирічного хлопчика, який нібито загинув від рук українських карателів у Донецькому аеропорту. Знімок блискавично розповсюдили російські ЗМІ. Викликавши шквал обурливих коментарів від користувачів російського сегменту інтернету. Наступного дня несподівано з'ясували, що 10 травня цим самим фото спекулювали інші російські сайти, стверджуючи, що хлопчика підстрелили у Слав'янську Донецької області, нібито через те, що до його одягу було причеплено жовто-коричневу Георгіївську стрічку – символ перемоги радянських військ над німецькими окупантами, який після початку війни на Сході України проросійські терористичні угруповання використовують як свій символ. Внаслідок проведеного українськими журналістами розслідування виявлено, що насправді фотографія не має ніякого зв'язку ні зі Слав'янським, ні з Донецьким аеропортом. Пораненого хлопчика сфотографували рік тому у квітні 2013-го в сирійському місті Алеппо. Малюк постраждав унаслідок обстрілу міста урядовими військами, так палко підтримуваного Путіном сирійського президента Башара Асада. Оригінал фотографії. Можна побачити на сайті Світ Ісламу в статті Сирія під час обстрілу Алеппо загинули діти, опубліковані 7 квітня 2013 року. В липні 2014, вже після звільнення міста Слав'янськ від терористів, нібито біженка зі Слав'янська Галина Пишняк зі сльозами на очах повідала. Журналістові Російського першого каналу, як українські нацвардійці, влаштовують публічні страти у звільненому місці. За її словами, карателі збиткувалися навіть із дітей. Узяли дитину, трирічну, хлопчика, маленького в трусиках, відболочці, як Ісуса, на дошку оголошень прибили. І все це на матерених очах. Матір тримали, і вона дивилася, як дитина стікає кров'ю, схлипуючи, розповідала пані Пешняк. Щоправда, у Слав'янську, де після звільнення було поновлено виплату пенсій і зарплат, з'явилося світло та вода, ніхто із місцевих про жахливе розпинання не чув, жодного відеофотографії чи хоча б опосередкований Усної згадки про описану страту дитини, крім слів Пешняк, немає. І це при тому, що твердженнями бідолашної біженки розпинали дитину на центральній площі Слав'янська у присутності трьох тисяч жителів міста. Через соціальні мережі блогерам і журналістам удалося розшукати Галину Пешняк. Встановили, що вона є дружиною колишнього беркутівця Костянтина Пешняка, який став бойовиком терористичної організації ДНР. Родом Пешняк із Закарпаття, хоча виїхала звідти на початку 90-х і з рідними відтоді не спілкується. Російський опозиціонер Олексій Навальний запропонував притягнути до суду Авторів брехні про події у Слав'янську проти його заклик залишився без відповіді. Ніхто з представників «Першого каналу» до нині не спростував брехливу інформацію. Невдовзі після початку антитерористичної операції АТО на Сході України та перших втрат серед українських силовиків у мережу запустили відеоролик із заголовком фрагмент звернення до київської хунти матері убитого українського військового, в якому Олександра Онищенко, мати вояка з міста Суми, який загинув від рук терористів 5 травня 2014 року, звинувачує українську владу в загибелі сина. Насправді, звернення згорьованої матері це черговий нахабний фейк. Справжній ролик має назву Звернення до Путіна матері росіянина, убитого російськими найманцями у слов'янську. Крім того, що тривалість оригінального, непосіченого пропагандистами ролика, майже вдвічі більша за російську підробку. Із нього стає зрозумілим, що Олександра Анищенко насправді зверталася не до київської влади, а до російського правителя Володимира Путіна. На кінець 2014-го в інтернеті, в українських газетах і журналах було опубліковано не менше ніж два десятки